Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми Долорес К.Н.Н. Е Трите вълни доброволци и новата земя. Книга първа. В своята над 40 годишна работа с хипноза и регресия на минали животи, Долорес Кенън установява повтарящи се характеристики при определени свои клиенти, като ги категоризира в три вълни.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 че той ще получи всичко, което има нужда да знае. Всичко, което според подсъзнанието е уместно да разбере. Аз никога не зная какво ще се случи, така че не мога да контролирам или манипулирам сеанса. Работя с тях от толкова дълго време, че обикновено зная какви ще бъдат някои от отговорите, тъй като те винаги са едни и същи, но въпреки товато никога не е онова, което логически бих си помислила. Те си имат своя собствена логика.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 Но по време на един сеанс през 2009 най-после ми бе дадено онова, което считам за «липсващото парче» на цялата НЛАО загадка. Пословичната, кружка, светна и нещата започнаха да се напъсват. Скоро осъзнах, че през цялото време съм разполагала с всички парчета. Те бяха разпръснати из всичките ми трудове, особено – пазителите на градината и порегицата – сложната вселена.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 Тази информация не ми беше дадена преди да проявя готовност да разгърна своята любознателност. Съвсем доскоро аз продължавах да мисля, че тези чисти, невинни, новодушли се срещат рядко. Но сега те започват да се превръщат в норма. Пъса вече дори не си прави труда да говори за това. Много пъти клиентът не е в състояние да открие своя предишен живот, независимо колко разновидности на техниката си опитвам. Тогава, когато се свърже с пъса, за разяснение, аз винаги питам защо не сме успели да открием нищо. Понякога той отговаря, можехме да му покажем нещо, но то щеше да бъде само отпечатък. След което то се займа да разкаже на клиента откъде е дошъл и какво е предназначението му на планетата Земя по това време. Имаше няколко случая, в които подсъзнанието каза, че човекът е отказал отпечатъците, точно преди да влезе в тялото на бебето.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 И второ, да помогнат за издигането на енергията на хората, така че те да могат да се възнесат със семята в следващото измерение. Остановяването на приблизителната възраст на всяка от трите вълни стана, докато в сеанси с много стотици хора. Всички те разказваха едни и същи неща относно настоящия си живот и всички те се връщаха до едни и същи ситуации по време на сеанса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 През последните няколко години, 2008 до 2010, няколко пъти бях интервюирана в популярното радиопредаване «От бряг до бряг. Участвала съм също така в проектът «Камелот» и други популярни интернет-предавания. Също така от почти 6 години водя свое собствено радиопредаване по Arttops, Bips ком, което се излучва по целия свят.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 Аз гледам през нея и виждам вътрешността и, предполагам, прилича на газове, на изпарения, нищо не стои неподвижно, само изпарения, газове и цветове, като отцветена в цветовете на дъгата вода, като мазно петно върху водата. Вече не се намирам в чернотата на небето. Сред цветове съм, има само проблясващи светини. да, значи звездата изобщо не е такава, каквато си мислеше, че ще изглежда. М.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 Не се чувствам самотна. Да, имам предвид, че няма други. М. Не, никой освен мен. Абсолютно никакви хора, нито дори мисълта за хора. Аз съм в космоса. Чувствам се едно са него. Неотделно от него. Ако се опитам да се пренеса навън и да го видя, би могло да се почувствам отделно от него. Не зная. Да, имаш ли някакво желание да правиш нещо друго? Опитва се да я накарам да продължи с историята. М.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 Пълна свобода, да, реших отново да я придвижа, така че я накарах да напусне това място и да отиде някъде другаде, където беше подходящо. Този път ни очакваше нова изненада. Тя все така не беше в физическо тяло. М. прилича на гола скала. Няма трева, няма цветя, просто само скала. Аз съм в гранита. В скалата има цветове, има сиво и черно, но не виждам никакви други цветове. Изненадана съм, да...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 и да я преживеш. Да, това е интересно. Имаш и усещането, че научаваш нещо, когато се превръщаш в тези различни обекти? М, чувствам се просто част от него и това ми носи отеха, че съм приятел и обичана, и част от него. Без разстояние между двете, без разделение, неотделеност, а отчетива разлика в усещането, че си обгърнат. Когато съм част от нещо, аз се уча да бъда едно с него, вместо отделна. Да. Мислиш ли, че някой ден ще бъдеш във физическо тяло? М, не и ако не ми кажеш да го направя. Смях, да си в тяло е ограничаващо. Смях, чувствам се оградена и имам усещането, че това да му надя над тяло, би го заземило и откъснало от неспирния поток. Отделих много време да я придвижвам, в опи да открия живот, който бихме могли да изследваме.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 Грубо е, а хората са. Ще ти кажа нещо, искаш ли да чуеш това? Тук долу, където съм аз, те не вярват в блештокането. Ние и двете се разняхме. Ако говориш за блештокането, тялото ти бива разпорено ето така. Разцепено от единия край до другия. Не говори за блештокането. тя постави пръст на устните си и издаде шашкащ звук. Знаеш ли какво правят те с хората тук?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 Тя правеше разсичащи движения по дължината на предната част на тялото си и през гърлото си. Също така някакъв вид разкъсване на тялото си. По време на сеанса тя всъщност сякаш не искаше ясно да покаже това, което и се беше случило, докато е била в физическия свят. Но подвиженията и емоциите им можех да заключа, че е била измъчвана и убита заради вярванията си съ явно мислеше, че е пощадящо спрямо нея да разкаже историята, без да навлиза в подробности. Това беше много по-милостиво спрямо Хоуп. Мога само да си представя как това трябва да се е отразило на една нежна, чиста душа, идваща на земята за първи път, чието единствено желание е било да помогне на хората. Това трябва да е било напълно неочаквано за душа, идваща директно от място на божествена и безкористна любов. Мястото на ближто кането.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 Когато си в физическо тяло, започваш да живееш живота на обикновен физически човек. Х, това очевидно е така, за голямо мое съжаление. Д, да, мислиш ли, че има начин да бъдат върнати спомените на това физическо тяло, чрез което говориш? Х, това би било най-голямото ми желание. Д, да, осъзнаваш ли, че говориш чрез физическо тяло? Х, да, и то изпитва болка. Д, да, защо тялото изпитва болка? Х, Тага, поради пълна тага от това, че е забравила каква работа е дошло да свърши. Пълната тага, пъсъ, каза, че тагата се дължи на това, че Холт не прави онова, което е дошла да направи. Тя бе забравила и това предизвикваше болката в тялото и, Поговорих с пъсъ, относно възвръщането на тялото към пълно равновесие и хармония, така че тя да може да си свърши работата. Казах му, на съзнателно ниво тя не знае, че е прекъснала процеса. Х. Тя е доста умна. Доста добре го осъзнава. Скоро ще и просветне. У нея също така беше на лице голям страх, проистичащ от миналите и животи, когато е била брутално наранена. Х. Има слоеве и слоеве, и слоеве от животи на присмех, болка, унижение. Д. Защо е избрала да има животи на болка и унижение? Х. Заради каузата. Забравила е как да използва енергията, която е изгубена на планетата.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 Трябваше да живее собствения си живот. Съпруга ти би се съгласил с това. Когато всичко бе договорено, П.С. започна да работи изключително бързо по премахването на физическия проблем, левкемията. То просто направи бързо движение над тялото, сякаш изхвърляше нещо и обяви, готово. Х. беше мисловна отрова. Д. Защо я е развила в ливните жлези? Х. Омраза към ситуацията си. Да, създавайки такъв голям брой бели кръвни тя е разрушавала тялото си. Х, да, къде е радостта, къде? Не е честно, подчертах, че сега тя би могла да внесе радост в живота си. А отново каза, че тя не трябвало да стои сама толкова много. Не трябвало да работи в уединение. Открих, че много хора, които представляват втората вълна от доброволци, не желаят да са сред хора.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 Страхувала се да говори заради несъзнателните спомени за онова, което се било случило, когато в други животи действително изразявала вярванията си. Пъса, каза, че израстъкът е твърд като кокъл. Бил там от дълго време и се бил калцирал. След като го проучи, то го строши на две, като орех. Х, орехът е строшен на две. Стопява се, на никого не му е лесно да казва истината. Тя няма да се страхува. Левкемията, ливните шлези вече бяха управени. Болестта вече я нямаше. Да. Когато тя отново отиде при своя лекар и си направи изследване на кръвта, той ще забележи ли разликата. Х, да. А тя ще бъде ли в състояние да му каже защо? Отначало ще и бъде трудно да му каже. Да. Но той ще забележи, че нещо е различно. Х, той ще каже, спонтанни ремисии наистина се случват. Един ден тя ще му предложи лечение.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 тъй като с всеки човек, когато излекувате, земята става посветла. Благодарим ви за работата ви. Изпращаме ви блещокането. Благодарим ви. Ценим ви високо. Така че в този случай си мисля, че блещокането означаваше или божествения източник, или духовния свят, особено когато тя спомена за това как диша кристалите. Така или иначе, то означава изходната точка за някои души, които правят първото си пътуване до земята.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 Шептайки, «Това е мястото, където живея. Да, ти си била някъде другаде. Да, разкажи ми за това. Къде си била? Лъ, на земята, а сега се завръщам там. Ето защо съм на това място за почивка, преди да се завърна у дома, за да се пречистя. Приключих работата си на земята. Да, радваш ли се да се махнеш от там? Лъ, не, липсва ми красотата й, но не искам да се връщам там. Липсва ми думът ми»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 Лъ, това е както преди, така и след това. Да, значи когато приключи тук, тя ще се върне на същото място. Да, но ако тя се е чувствала толкова щастлива там и ако там е толкова красиво, защо е решила да се върне като Луис? Л- преди Луис тя изрази доброволно желание да отиде на земята. Да, значи се е връщала отново и отново. Лъ, да, но Луис е последната. Зная това.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 Какво имаш предвид? Ла. Когато тръгнем от това място на светлина и напуснем тази галактика, както ние я наричаме, и отидем в други цивилизации, както те биха могли да бъдат наречени, тогава ние поемаме част от тяхната карма. И тогава приключваме цялата си човешка карма от това пътуване. Да, значи Луис е била и на други места, освен на Земята, и казваш, че поемате карма и от други места. Ла.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 Тъй като била в светлино тяло, нямало нужда да консумира нищо, така че тя каза, че просто съществува на това място. Наоколо нямаше други същества. Да, като генерираш тази енергия, какво правиш с нея? Пъ, ходя навсякъде. Мога да обиколя планетата. Да, значи не си ограничена до това място. Правилно, излизаш ли извън този кристален купол? П. да, излизам. Мога да излизам. Обикалям около него.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 Да, има стъпала, които водят нагоре по една от страните и аз се изкачвам ни точно под тази голяма топка от светлина и има врата. Когато влезе в тъмната стая зад нея, той не откри нищо, освен един искащ розов кристал, който висеше във въздуха в средата на стаята. Взе го в ръка и го поддържа. Лъчите от светлина светят около цялата ми ръка. Ако затворя дуанта си, светлината свети през пръстите ми.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 А той наминава, оставя ми провизии, питаме как съм, и това е, не е нещо драматично. Д, да, значи не е нужно да се качваш на борда му и да контактуваш с него. Е, не, не се виждам да контактувам с когото и да било на борда му. Д, да, значи това е важен ден, защото представлява нарушаване на рутината. Е, така е, но не съм тъжен, когато го видя да си заминава.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 Той просто се спусна от небето. Не е от космически кораб. Просто се спусна от небето, но аз съм готов за него. Не е някаква изненада, тъй като ръцете ми се протегнати и го виждам, и лъчите просто се спускат и ме издигат. И вече ме няма, но къде окивам не знам. Нека видим. Да. Значи той отнесе физическото тяло. р, е, знаеш ли какво? Не го отнесе, сега като спомена това каквото е останало от физическото тяло, просто лежи там на земята. Да, на тялото имаше ли му нещо? Р, трябва да е остаряло, тъй като е много сбръчкано. Трябва да е живяло дълго време. я, това е интересно. Да, да видим къде те отвежда. р намирам се в тази стая с този съвет на старейшините.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 Да, попитай ги, когато го направиш отново и се завърнеш, това ще бъде ли животът, познат като Ричард, или междувременно има и други? А, е, не, този живот е. Това ще е животът, в който си сега. Да, е, това първият път ли е, когато Ричард е бил на планетата Земя? А, е, те казаха, да. Да, първият е, да, никога преди не си бил на Земята. А, е, определено не, не си бил.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 Ти си на това, имаме нужда от тек тук по това време по причина, за която ще научиш понататък. До 5 години той ще научи защо е тук и с какво трябва да се занимава. В този момент нещата се променят. Този сеанс бе проведен през декември 2009. Попитах за 2012, 2012 хората пилеят твърде много време, за да се тревожат за това. Те трябва да работят на живота си.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 Просто някой е откроил от тази дата и просто се получава така, че нещата един вид кулминират около тази дата. Да, хората ще разберат ли, че нещо се е случило? Е, да, не можем да ти кажем сега, но на всеки ще му стане ясно, когато това се случи. Да, е, казвали сами, че някои ще бъдат изоставени. Те не могат да се адаптират към енергията. Е, да, много хора ще бъдат изоставени. Но това е вреда на нещата. Да, Ричард с новата земя ли ще работи? Uh, да, да, аз все още ли ще съм тук, така че и аз да работя с новата земя? Uh, да, да, тук ще си. Д, uh. има един въпрос, който много хора са ми задавали, дали хората просто ще изчезнат? Uh, не, те няма просто да изчезнат. Не и по начина, по който вие си представяте изчезването. Повтаряме ви, просто ще трябва да изчакате и да видите.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 които искат да останат, отначало ще им бъде трудно, но те желаят да изпитат тези трудности. Те могат да се справят с тях. Ще бъдат готови за тях. Да, значи в началото ще бъде трудно. А, ще бъде трудно, само защото повечето хора не са готови за това. То ще свари хората неподготвени. Да, значи нашата работа е да се опитаме да помогнем на хората да разберат какво се случва.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 Трябва да медитират повече, покоят. Хората трябва да се успокоят много повече. Трябва да се осамотяват и да пребивават в покой. Твърде много хора се страхуват от самотението. Има толкова много хора, които не го разбират. Именно това смъква земята надолу. Вибрациите. Това има много силен ефект. Високите вибрации оказват един ефект, а хората, които не искат да се издигнат до високите вибрации, оказват друг ефект и това ще предизвика промяна. Подобно на магнити, противоположностите, след като Ричард се събуди, аз отново включих магнетофона, за да запиша един спомен, който той бе запазил. Беше ми обяснено, че вибрациите се ускоряват.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 за да защитават всеки, който влезе в контакт с тях. Макар и никой да не осъзнава какво се случва, толкова е хубаво да знаем, че ги има. Глава 6 Един изморен доброволец Сали имаше делък списък с проблеми, на които искаше да обърнем внимание по време на сеанса. Имаше лишен от любов брат с контролиращия съпруг, от който тя отчаяно искаше да се измъкне. Това се явяваше модел в живота ѝ, тъй като тя е имала и контролираща я майка.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 Дошла съм на някакво заседание. Има 12 стола и това е съветът, те казват. Съветът от светини. Да, така ли изглеждат те като светини? С. Да, така изглеждат. Всеки от тях има различен цвят светина. Да, изглежда е красиво. Почувствай тялото си. Как изглеждаш? С. Нямам тяло. Аз съм топка енергия. Да, имаш ли определен цвят? С. Бледолилова съм, с червено на дъното, което преминава в Бледолилово. Почти като пламък. Те са по-високи и изглежда и имат различна структура. Насядали са около масата, използват думи, искрата на творението, където започна експериментът, където се правят житейските планове и се поражда желанието за пътуване. Това е мястото, от което съм дошла. То съдържа Искра, Божествената Искра да се създаде план за този живот, съдържащ уроци. Договори, да, това е мястото, където се решава всичко. С. така ми казват. Д. Да, в смисъл, когато си поемала към всички свои животи или само към настоящия. Съ, това е мястото, където се създават всички животи. Всички пътувания, всички легенди, там търся разбиране, яснота, да, и какво ти казват те.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 То съдържа нумерологичен вибрационен модел, който е свързан с клетъчната и структура. И когато това име бива произнасено, клетъчната и структура усеща този нов живот, тази нова енергия. Д, значи имената, които хората избират, са важни. С, да, в клетъчната структура присъства нещо. То е част от определен модел. То е част от определено кодиране. То е част от пробуждането и процеса.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 Които влизат в контакт с нея, им се дава тази активация, за да ги направлява през Слънце да ги преведе през затъмненията. И да пробуди светлината в тяхната ден АК, която беше активирана в нея преди няколко седмици. Тя усети тази промяна в тялото си, в способността си да фокусира светлина през себе си и да закотвя в ядрото. Това започна през последните 4 месеца. И ако тя продължава да закотвя и притегля в ядрото на светлината.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 че има възможност да израсне и да се разшири от което умът може да разбере и осъществи. Че пътят на душата и е да бъде регистриращ агент на източника, неговите очи, уши, самото му туктещо сърце. Да препрати енергията обратно към този съвет, за да може той да бъде свидетел. Да, но тя не се справи с тази задача, така ли? С. Тя е задръстена с страх и неувереност. Това се дължи на начина, по който възприема нещата.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 С. Не и ако не изпълни мисията си. Ако я изпълни, тогава ще бъде свидетел и ще помага. Точно в този момент тя доста се съпротивлява. Съпруга ти няма да отпътува за новата земя, докато не избере стоящия пред него урок. Да, Казва и сами, че ако хората все още се държат за кармата, не могат да отидат. С. Те няма да отпътуват. Ще останат в плътността, за да отработят уродците си. Няма да отпътуват към новата светлина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 Разбира концепцията, но не я е въплътила в ежедневния си живот. Много я бива да обяснява на другите как да постигнат това, но самата тя още не го е постигнала. Да, ти си тук, за да и помогнеш, но тя ще трябва сама да постигне това. С. Ще трябва. Това е нейният урок. След това попита за фиброзния тумор, който Сали имаше в матката си. Много неща не бяха наред с физическото и тяло. С.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 тя ще види, че тялото й набира сила и светлина, и ще започне да се доверява на усещането си, че не е нужно да пие тези лекарства, тъй като разполага са вътрешна светлина, за да се излекува. Всеки разполага с това, тя го знае, предопределено й е да учи хората на това. Извършвайки прехода, тя ще бъде в състояние да поддържа тялото си с светлина, вместо с лекарства. Това ще бъде времеви преход. Светлината ще подхранва клетките й...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 Онези души са продължили и са били издигнати и пренесени в едно ново измерение във времето и пространството, и тя е отишла в това измерение в пространството, а не в живота, когато е била там. Да, но не беше ли важно за нея да изследва този живот в този момент? С, за нея беше важно да се върне при съвета, тъй като самоистината на съвета може да я докосне, да и напомни, че сме я изпратили тук на важна мисия и че знаем, че тя може и ще я изпълни.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 Не съм съвсем сигурен кой. Медалюнат винаги си е бил там. Сякаш сме се родили на учени. Да, и едно от нещата, които си учил, е било относно звездите. Ла, това е важно. Така че да можем да идваме и да си отиваме в определено време. Трябва да се увериш, че знаеш времето. Има цепнатини и да се пътува през цепнатините може да е опасно, освен ако не пътуваш в правилното време. Те ни учеха как да пътуваме.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 Те все още са само деца. Да, трябва да се уверите, че са добре, защото те са бъдещето. Лъ, да, права си. Това ми е работата. Аз докладвам обратно на учителя. Връщам се при него и му разказвам, тъй като той е този, който ни подготвя да отидем. Да, знаеш ли какво прави той с тази информация, след като тя му бъде съобщена? Лъ, все още не, не. Той е много мъдър.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 Тогава призовах пътса. защо избра Лора да види този живот? Лъ, за да разбере, че притежава сили. Може да се научи да ги използва. Да, ние никога не губим всичко онова, което сме научили, нали? Лъ, не, но го забравяме. Да, но тя ще бъде ли в състояние да ги използва сега в този живот? Лъ, някой от тях да. Може да ги използва, за да стига до разни места. За да отива до разни места. Д, да, с ума си, имаш предвид. Л, с тялото си. Тя трябва да отиде и да нагледа децата. Д, как искаш тя да направи това? Л, да ги събере. Да ги събере всички заедно. Да ги учи. Д, как искаш тя да ги събере. Л, да ги призове. Те ще знаят. Да ги призове да се съберат. Да събере децата. Д, мисля си за това, че повечето деца си имат родители, семейства.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 Те трябва да се променят заедно с майката Земя. Трябва да знаят. Децата остаряват и умират, без изобщо някога да поръснат. Средата им на живот ще се промени. Те трябва да се променят. Виждам пред лицето ми да прогресват много изменения на Земята като вулкан и земно свачище, и неща, които ще променят лицето на Земята. Да, какво искаш да направи Лора? Каква е работата и, лъ, да им помогне да се подготвят да се променят, да се адаптират?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 То още не е написано. Нещата се променят много бързо. Да, затова това все още не искаш да й го кажеш. Лъ, да, не мисля, че е решено. Да, значи искаш тя просто да е търпелива и ти ще й кажеш. Лъ, търпението не ѝ е присъщо. Тя няма никакво търпение. Смях, просто да е в готовност. Учителят ѝ е винаги я е следвал. Той е тук, за да я подготви, така че тя да не се страхува. Да. Всеки има работа за вършене, а, както ти каза, времето върви много бързо. Казвали са ми за новата земя и за нещата, които предстои да се променят. Всичко това свързано ли е? Да, да се подготви да отиде на новата земя или какво? Л, може би да отиде на някоя станция. Някои хора ще отидат на станция за престой, докато нещата бъдат пресъздадени. Да, някой от тях няма да отиде директно, защото още не е дошло времето.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 Това ми е работата да помагам на хората. Да, различни ли бяха хората, когато ти първоначално пристигна там? Да, да, бяха груби, много груби, не знаеха как да се хранят добре. Хранеха се с горски плодове, кори и боболетки. Не умееха да отглеждат никакви растителни култури. Аз трябваше да им помогна да еволюират. Мислех си, че правя това, което трябваше да правя.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 То ще засегне всичко, те трябва да спрат, трябва да научат, че нямат нужда от онова, от което си мислят, че имат нужда. Трябва да внимавам и да видя дали ще се вслушат. Не искам да избубя още една планета. Трябва да внимавам. След това я отстраних от тази сцена и попита същността дали знае, че говори посредством физическо тяло. Тя каза, че е наясно с това, усещам го. Да, физическо тяло, познато като Дорис.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 Да, значи тя не е имала никакви животи на земята като човек. До, да, само няколко, не много. Да, чувала съм и за други такива духове, които са изразили доброволно желание да дойдат. Те вършат невероятна работа, нали? Да, но дали този вид духове натрупват карма? До, да, не, те могат, но не е задължително. Да, защо тя си избра такъв труден живот този път? До, да, за да помогне. За да знае как да помогне и да разбере, така че да не направи онова, което направи преди. Да, какво имаш предвид. Да, да помогне повече, отколкото трябва. Да, както когато научи хората на твърда много. Да, да, да прехвърли границата. Да, през този живот тя е имала доста проблеми, докато е растяла като дете. Да, да, за да разбере как да бъде човешко същество.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 Д. Да. Какви противоречащи на естествения закон експерименти провеждат те? С. Генни манипулации. Генетични манипулации. Д. Да. Защо правят това? С. Защото могат. Те са могъщи. Д. Да. Как извършват тези генни манипулации? С. Не съм убедена, че това може да бъде споделено. Д. Да. Не считаш, че аз би трябвало да зная за това? С. Не става въпрос за теб. Д. Да. Какво ще се случи, ако те продължат с онова, което правят? С. Разрушение. Д. Те не осъзнават това. С. Не. Настъпва разделение. До сега те са се самоуправлявали, но е на налица някакво политическо напрежение и различни школи на мисълта, които се опитват да се придържат към пътя на светлината. Д. Позволено ли вие да спрете това, ако те не се вслушат? С. Те ще поемат курс на саморазрушение. Д.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 С. За известно време. Минали са повече от 962 години, и тя е била разрушена от собствената си ръка. Д. Какво се е случило? С. Взривила се, семената на са поръсли. Естественият закон е бил манипулиран до степен отново да си навлекат огромно разрушение. Плачейки. Д. Как изглежда това, докато се случва? Можеш да го видиш като наблюдател, макар и да е тежко.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 Д. Да, назад през портала. С. Да. Това в действителност е звездна врата. Д. Която използвате, за да идвате и да си отивате. С. Точно така. 1, 4, 9, 3, 2, 1, Д. Какво означава това? С. Това е наименованието на звездната врата. Д. Изглежда доста дълго число, значи трябва да има няколко. Това ли имаш предвид? Д. Как се използва това число? С. За идентификационни цели. Д. Да, за да може да се влиза и излиза. Д. Да, значи за човешките същества е възможно да преминават през този портал. С. Да. Ако са в светлинните си тела, способността ще се прояви. Д. Да, те не могат да преминават във физическото си тяло. С. Не. По-настоящем не. За да могат да открият тези места, човешките същества трябва да излязат от тялото си.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 Ако ѝ кажеш, че това е ангел, тя ще каже, добре, да, значи няма проблем, ако е ангел, но не и ако е същество от светина. Смях. С, именно, да, тя може да гледа на теб като на ангел в друга форма. С, стева, да, когато отначало започнахме, изглеждаше сякаш тя беше ти. Ти не и е инаспект ли си, или какво? С, да, ти знаеш, шегувайки се, да.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 Дъщеря ми ви нарича мои пара, агенти. С. Така се радваме да сме от помощ. Д. Открих, че правите това доста често. Но този сеанс ще е различен от онова, което тя е очаквала, с нейния начин на мислене. С. О. Абсолютно. Според нас обаче на този етап тя вече е готова, но ще премине през периодна адаптация.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 Съ, да, върши и ние се гордеем с нея. Но все още в малък мащаб. Докато не повярва в себе си, е трудно да я прехвърлим към поширок широк мащаб. Да, искаш ли тя да започне да действа в поширок широк мащаб? Съ, не и докато не се почувства удобно с това във физическото си тяло. Сюзано дълго време чувала да и говорят някакви същества, но предположила, че това били нейните ангели. В действителност това бил съветът. Те се разсмяха, това изобщо няма да ѝ хареса. Поднеси го внимателно, става ли с договорът е да свърже хората със светлината на източника. Тя чува самосвързващата част. Смях, и в това няма нищо лошо. На Сюзан също така и се бяха случвали множество физически неща. Поботвания, Доста силни побутвания. Това е необходимо, само когато всичко останало проработи, и ние съжаляваме, че тя се е чувствала един вид наказвана. Пъсът премина набързо през тялото й и коригира всички физически оплаквания, които Сюзан Бе изредила в списъка си. Страхът е иллюзия на този свят и това е всичко, което е той. Глава 10. Разрушаването на една планета. През 2009 беше първият път, когато отидох в Южна Африка, и Кати беше човекът, който ни покани да отидем в Йоханесбург и организира курса. Реших да избера нея за демонстрацията в последния ден от курса.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 К. Не, аз просто чакам, докато не възникне нужда от мен. Д. Къде чакаш? Можеш да го видиш. К. Трудно е да се обясни. Д. Опитай, доколкото ти е възможно. К. то е пълен покой. Помеко е. Да. Изглежда ли физическо. К. Не, то е почти като движение. Като песен. Да. Изглежда е красиво. Има ли някой с теб или си съвсем сама? К.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 Иска се глупост. Да, мислиш ли, че можеш да предизвикаш промяна? К, не зная, идването в физическо тяло не се оказа това, което си мислех. Да, но другите същества, с които си била, не са искали да се възползват от тази възможност. Не, значи чувстваш сякаш си съвсем сама, докато вършиш това. К, не, аз зная, че не съм сама. Да, осъзнаваш ли, че има и други, които помагат?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 Вероятно едно от най-странните необяснени явления се случи, докато провеждах курса си през ноември 2010 в Сидни, Австралия. Класът беше голям, над 60 ученика, и стаята беше претъпкана. Правех интервюто, точно преди да проведа демонстрацията в последния ден от курса. Внезапно стаята бе хвърлена в хаос, когато фонтан, истински водопад, от вода е изригна от тавана право върху някои от учениците, които седяха на масата си.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 Вероятно изгради. има отпечатъци на сгради, но не виждам нищо останало от тях. Абсолютно нищо, странно е, имам усещане за загуба, тук се чувствам сама, като че е ли, всички са напуснали, помолих я да се концентрира върху тялото си. Беше облечена в гладко, беше облекло, което и напомняше за велор, но на пластове. Тялото ѝ изглеждаше много леко и слабо, нямаше много материя. Когато погледна ръцете си, те бяха по-големи, отколкото очакваше, а пръстите й имаха странна форма. Когато я попитах за главата и лицето, каза, че носи прилепнала качулка. Лицето й – гладки черти, усещане за нещо като овал, много малка уста и мъничък нос. Очите ми са малки, но широки, поскоро хоризонтални, почти като цъкнатини. Беше изненадана, че няма проблеми с дишането на това безлюдно място.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 е една вечна точка от светлина. Д. Да. каза, че си да пуснала тази планета преди бедствието. Да, можеш ли да видиш това време? Тогава имаш ли физическо тяло? Т. Да. Май да, и съм в нещо като космически кораб. Да, има ли други степ? Т. Да. Много хора. Корабът е малък. Да. Когато си тръгна, знаеш ли, че нещо ще се случи? Т. Да. Не със сигурност. Не си тръгнах, защото нещо щеше ще да се случи.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 че изследваме и след това предаваме натрупаната информация. След това заедно с други работим по нея. После пак отпътуваме. Да, харесва ли ти тази работа? Та. Да. да, интересна е. Да, значи си на борда на малък или голям космически кораб, когато ходиш толкова надалеч. Та. Да. имам чувството, че корабът е малък. Да, кацате ли на планетите или просто наблюдавате? Та, да. май само наблюдаваме. Не помня да сме кацали. Да.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 Трябва ли да ядете или да консумирате храна? Та, мисля, че не. Да, мислиш ли, че известно време можете да живеете в открития космос? Т. да, това не ни притеснява. Проблемът е, че не знаем къде да отидем. Нито път какво точно да правим? Да, да отидем напред във времето. Можем да направим това много лесно. Продължи нататък и виж какво се случва. Къде отивате? Пауза? Какво решавате да направите? Та.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 Тъ, да, изглеждаше безсмислено, въпреки че идеята беше да намерим нов дом, не мислехме, че ще бъде същото. Беше някак тъжно, жуженето се появи отново, тък му когато стигнах края на касетката и я обърнах от другата страна. Да, сега, какво ще правиш? Та, да, чувствам се добре, имам усещане за някакво продължение, има наблюдение, да, продълживаш да изследваш. Та, да, не толкова изследвам, поскоро поддържам.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 Усеща се и като много солидна по някакъв начин и стабилизираща. Тя е като стабилизираща точка в Вселената, която помага нещата да функционират така, както трябва. Д. Да, дълго време ли си там, като стабилизатор. Т. Да, да. Стабилизирам поддържам нещата такива, каквито трябва да бъдат. Така че нищо да не бъде захвърляно. Да. Имаш предвид планетите или нещата във Вселената. Т. Да, ново е. Да, изпитваш ли желание вече да не бъдеш това и да си във физическо тяло? Та, да, не мисля, това ми харесва. Да, имаш ли нужда все още от инструкции какво да правиш? Та, да, имам първоначални, предварителни инструкции. Пауза, сега не съвсем, но чувствам какво трябва да направя, ако трябва да е нещо различно. То може и да се промени, но ще бъде, каквото е необходимо. Да.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 Дъ, да, как се почувства, когато за пръв път влезе в тялото? Т. пауза, хм. не, тежко, некомфортно, като че ли, не съм сигурна, много е различно, трудно е, да се приспособиш. Дъ, да, разбирам, затова това зададох всички тези въпроси, защото аз говоря с физическото тяло, а тя има въпроси. Например, защо се чувства различно в това тяло на Земята?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 Д. Да, но вие успяхте да й помогнете да разбере. Т. Да, да. Изпратихме и подходящи хора, които да срещне и с които да работи, за да й помогнем. Д. Да, за да може да е постабилна стабилна във физическото си тяло. Т. Да, попроменена. Подобре да си спомня коя е всъщност и да намери начин да прояви себе си във физическото измерение. Д. Да, това, че не беше сигурна коя е и какво прави тук, и е причината почти да изгуби себе си. Т. Да, точно така.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 Първоначално ми напомни за Седона, но не е, но пък е подобен цвят. Са москали и пясък. Няма растителност. На входа на една пещера сами гледам навън. Има стръмна пропаст, право надолу. От пещерата се понесох нагоре и дойдох до отвора. Навън е много светло и ми е трудно да се приспособя. Исках да погледне към тялото си, но съзнанието и все се опитваше да се намеси, да и казва, че няма как да вижда това, което вижда в момента.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 Те могат да разберат всичко. Да, а знаеш ли, че сега говориш чрез физическо тяло? Да, и това физическо тяло е объркано. Да, тя не разбира защо е тук. Е, тя осложнява нещата. Все си мисли, че трябва физически да направи нещо. Да, тя си мисли, че трябва сам самичка да промени света. Е, така е, защото толкова дълго време си е мислела, че е сама, и цялото това бреме я кара да се чувства така. Да.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 Мисля, че мога просто да се телепортирам. Като си помисля, че съм там. Снях на изненада, идвам тук до холограмната палуба, където Влизам в гора от червени дървета. Красиви дървета и залезната океана, но това е само на холограмната палуба на кораба. Аз също съм там и ги създавам вътре в самата холограма. Красиво е, тези дървета са моето семейство. Да, защо мислиш така? м.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 Черпехме от изцелителната енергия на великолепното слънце. То ни пращаше листа и хранеше планетата. Толкова бяхме щастливи там, емоционална. Да, щяла си да живееш много дълго като голямо дърво. М. така беше в продължение на хиляди години. Дървото не умля, но аз го напуснах. Да, преживяла си всичко, което си можела да преживееш. Да, как се чувстваше, когато беше дърво. М. дълбока въздишка, ах!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 М, ще ме изпратят отново на земята на място, което прилича на Лемурия, където сега са хаваите. Д, да, не успя ли да си идеш вкъщи? М, не, изпратиха ме с друга задача. Изпратиха ме в Лемурия. Не съм се прибирала от дома от много, много време насам. Става емоционална. Д, да, къде е вкъщи? Знаеш ли? М, тихо плаче, после шепне. Мисля, че е на слънцето. Много е светло.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 Мислех, че ще бъда най-полезна на земята. Да, значи сега копнеш да се завърнеш от дома, но предполагам, че не можеш да го направиш, докато не си свършиш работата. М, мисля, че скоро ще мога да се прибера. Мисля, че след този живот, след като Мериан приключи. Мисля, че си го заслужих. Да, научи ли всичко, което можеше да научиш? М, да, обаче мисля, че ще се прибера с някакво превозно средство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 Да, от други места. Мъ, да, от други места, защото са много тежки. Отдалече, така че просто ги носеха тук по въздуха. Невероятна гледка. Да, имала си привилегията да можеш да видиш това. Как изглеждаше? М, сподавен смях, изглеждаше като нещо нормално, защото бях свикнала да виждам такива неща. Но не на всеки беше позволено да ги види. Обикновено го правеха рано сутрин, преди хората да са се събудили.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 Светлини същества, нямаха ръце или крака, бяха високи, изкръщи, като течна диамантна светлина. Дъ, звучи красиво, М. те бяха от слънцето. Дъ, те ли ти казаха това? М, мисля, че просто знаех, защото и аз бях от там. А те идваха да ме наглеждат, защото всички ние бяхме от едно и също място. Дъ, спомняш ли си, че си дошла от слънцето? М. нещо такова, спомням си само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 Погълна го, от всякъде прииждаше вода, тихият океан е много голям. Да, чудя се дали съществата изобщо щяха да могат да направят нещо, дори да бяха там. М, мисля, че те наблюдаваха и може би взеха някои хора на корабите си. Това е всичко, което е трябвало да се случи. Да, предполагам, че не е имало какво да направят, за да го спрат.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 Съветът на деветимата се зае са задачата отново да насели Земята. Д. Да. защо е трябвало да променят ДНК? М, защото ДНК има две нишки, а леморианците имаха дванадесет. Да, това има ли значение? М, да, те могат да бъдат едно с природата и да се свързват с селенския разум. Д. за това ли са можели да използват енергията? М, да, защото имат способности. Мъ. Да, заради ДНК. М, до известна степен. Ние дойдохме от Слънцето, да, чудя се дванадесете нишки, да, не, къс, какво са били толкова специални. М имаше повече обем и беше толкова обширна, многомерна, мощта на Създателя. Те бяха много любащи, само за добро, да, след като всички са загинали и са решили да населят отново Земята, защото не са използвали, да, не, къс, дванадесет нишки, както е било преди това. М.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 Не всички могат. Не всеки ще получи 12 нишки. Да, това ще отнеме доста време, нали? Мъ, вече от дълго време това се случва. Да, преструктурирането на ДНК. Мъ, да, това предстои. Сега става по-бързо. Да, какво става по-бързо? Мъ, заради забързването. Заради наместването на мрежите. Поправят се разкъсванията. Да, значи сега отново позволяват ДНК да се промени. Да, как хората в днешния свят ще забележат това. М. Някои хора няма да забележат, но тези, които знаят, ще се почувстват тясно свързани са, всичко, което е, сетивата им ще се изострят. Те самите ще станат полеки. По-прозрачни, да, хората около тях ще забелязват и това. М само някои, други ще продължат да живеят като сунамбули. Да, мислех, че ако стават по-прозрачни, това би се забелязало. М.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 Тези, които ще продължат, свързани ли са по някакъв начин с на нишки дънъка? М. да, тези, които ще продължат, ще има и други, които ще останат, за да помагат на другите, които са тук, защото те ще са изплашени. Някои ще останат от саможертва, защото ще настане паника. Много е тъжно, да, тези, които останат. Тяхното дънъка няма да се промени. М. не, те няма да го позволят.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 Огромен беше. Да, има ли други части, които са останали? Мъ, да, но не знам имената на островите. Да, островите в Тихия океан. Мъ, да, стигаше чак до Япония, много голям беше. Да, изглежда е покривал почти изцяло Тихия океан, така ли е? Мъ, така мисля. Да, слушали сме много за Атлантида. Тя след Лемурия ли се е появила? Да, имаше ли оцелели след катастрофата с Лемурия?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 Но това е част от моята работа, да извичам тази информация. Да, в крайна сметка са ти казали да живееш в тялото на Мериан. Така ли е? Да, защо реши да дойдеш в човешко тяло точно в днешно време? М. Дойдох, за да съм част от промяната. Тази част отговаряше на въпросите толкова добре, че не помисли за нужно да извикам пъса. То се съгласи, така че преминах към въпросите на Мериан. Разбира се.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 Д. Да. Значи това не е прозореца, през който гледаш навън. К. Точно така. Не са стъклените прозорци, поскоро като стъклени панели. Когато посоча към тях, те се активират, разни неща се движат и търся информация. Различните панели правят различни неща. Д. Каква е работата ти в този офис? К. Аз съм нещо като директор. Част съм от един съвет. Д. За това ли ти трябва базата данни? К.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 Да, но казваш, че сте наблюдавали няколко различни системи. К. Има много различни експерименти на други планети в Вселената. Земята не е единствена. Има и по-объркани. Да, Земята е една от най-обърканите. К. Не Земята. Човешкия вид е излязъл от релси. Да, навсякъде ли са излезли от релсите? К. Не, някои са еволюирали доста добре. Д. каква е причината нещата на Земята да се объркат? К.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 Искаш да кажеш, че Метеоритът те провалил първоначалния план. К. Да, но ние вярваме, че нищо не е случайно. Д. Казвали сами, че формата на човешкото тяло е най-функционална. Това ли е причината тя да се използва на много места? К. Да, тя е комбинация от много видове. От влечуго, от силиции. Има много видове, които са допринесли за човешкия носител на съзнание. Д.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 Д, да, и след това те не се опитаха да те спрат. К, не, свободната воля винаги е на почет. Д, значи ти мина през всичките тези форми и след това реши да преминеш в човешко тяло. К, да, и за известно време бях човек, после не бях човек. Беше твърде тежко по това време. Да, преживя ли много различни животи като човек? К, всичките те имат животи. Преживях ги всичките. Исках да видя къде е проблемът.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 Тя знаеше това, но не искаше да мисли, че е толкова важна, защото не искаше да се мисли за специална. До някаква степен тя не искаше да се главозамае. След това попита за здравословните и проблеми, особено за щитовидната жлеза, за която пиеше лекарства. Имаше сериозен проблем. ПС каза, че това е причинено от страх. Дняв също така го предизвика. Невероятен дняв. Повече е свързано с дняв, отколкото с страх. Д. Да, откъде се е породил този гняв? К. Имало е доста трудности. Д. Тя каза, че вече е в мир със всичко, което и се е случило в живота. К. В много отношения е така. Съзнанието и се е освободило. Сърцето и е простило, но тялото не се е освободило. Това е клетъчна памет. Освен това имаше и желание за самоубийство. Изпитваше несъзнателно желание да се самоубие.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 Долорес Кенън почива на 18 октомври 2014 Долорес Кеннън. Трите вълни доброволци и новата земя. Книга първа. Тхе треулафс Волонтерс волунтерс андит фенеуърт. Авторско право 2011 бай Долорес Каннън. Трите вълни доброволци и новата земя. Долорес Кенън. Авторско право издател, възнесение Олдъ, 2015 авторско право превод, Мария Казакова, Милена Тодорова. Авторско право дизайн на корицата Стефан Касаров. Възнесение ОД. София 0 У. Даръгъ Вълкович Шестител, 02, 980, 6 02. 9806 3108. 9806 7509. У. Аскансион. БИК. Инфуат аскансион. БИК. Педжат дедраксу от София. Ачпи 4 ити ме. ISBN 9789549291674. Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към Реч. За сайта книги.M.